Victor Papilian, partea a doua. În anul următor, mi-am dat examenul de admitere ca oricare dintre candidați, având grijă să loc pe profesor înainte de a apărea în de examinat. m avertizase că nu face concesie și nu am vrut să inspir nici cea mai mică bănuială că i-aș solicita vreuna. L-am vizitat de abia după afișarea rezultatelor. Felicitări, fi binevenit, mi-a strâns el mâna. Ei, cum ți s-a părut? Emoționant! Ți-am văzut toate notele. La fizică n-ai prea strălucit. Nici la celelalte. Nu m-ați fătuit dumneavoastră să mă fereze străluciri? A râs, eu am continuat. Oricum m-am descurcat onorabil, dar nu peste tot. Să știți, domnule profesor, că am și copiat. A sărit ca ars. Nu-mi spune asta. Nu se poate. Dumneata, n-ai voie să spui așa ceva? În orice caz, vă asigur că nu la anatomie. N-are importanță. Nici nu vreau să te întreb la ce. Nu mă întrebați, dar vă spun eu, la examenul medical. A făcut ochii mari. Cum dracu se poate copia la examenul medical? Simplu, n-am avut probleme, de depinde la radiologie. Inspira adânc, tusește, întoarce-te. Nici la proba Wassermann, seringa absorbe un centimetru cub de sânge și asta e tot. Nici la numărătoarea globulelor, o împuscătură în buricul degetului, o lamelă și gata. Nu știam însă că există și un examen al urinei. Ei bine, m-am pomenit într-o încăpere cu încă 30-40 de candidați. La intrare, i s-a dat fie câte un pahar, cu invitația de a-l umple cel puțin pe jumătate și de a se prezenta cu el la cealaltă ușă, unde era instalat aparatul de analiză, lângă care o laborantă mânuia reactivii și obținea rezultatul în câteva secunde. Mi-am dat seama că mă aflu într-o situație penibilă. Inhibat de singularitatea uniformei mele, printre atâți adolescenți ce își umpleau paharele cu o perfectă candoare, nu am fost în stare, vă dau cuvântul meu, de nicio picătură. O clipă mi-a venit ideea să caut un VC. Dar cum era să mă întorc cu un asemenea pahar în mână prin forfota mixtă de pe lungile colidoare? Imposibil! În ultimă instanță și aproape disperat, cum mă apropiam fatal de aparatul de analiză, i-am cerut colegului meu din față să-mi și mie din paharul lui, ceea ce a făcut nu fără mirare, dar cu destulă milostivire, căci avea de unde. Papilian s-a veselit cu hohote. Auzi drăcia dracului, pe asta n am mai auzit-o. Și, noroc că rezultatul se vedea pe loc... Numai după ce cu gâtul întins am constatat că proba colegului era bună, m-am apropiat și eu cu falsul din pahar. Profesorul de-abia s-a oprit din sughițuri. Ei bine, să presupunem că proba colegului n-ar fi fost bună. În mod sigur, aș fi luat-o la fugă și nu m-aș mai fi prezentat la examen. Zău? Dacă vreți, zic și zău. Ceea ce înseamnă, domnule profesor, că toată discuția noastră de anul trecut, toate nădeștile mele și, desigur, și ale dumneavoastră, în soluționarea crizelor mele sufletești, s-ar fi prăbușit prin simpla rezistență a unui nenorocit de sphincter inhibat. Era o provocare. Da, dragul meu, dar inhibiția s-a rătorat uniformei dumitale, iar aceasta, la rândul ei, e rezultatul unor stări ale spiritului. Dacă dumneata acolo, înconjurat de candoarea colegilor, te-ai fi gândit numai la idearul acela îndepărtat final, pentru care venisești la examen? Fii sigur că sfinterul ar fi funcționat, dar dumneata te gândeai cu obsesie numai la aparatul de analiză și la goana celor câteva minute. Dese șuăm în viață numai pentru că, pierzând perspectiva spiritului, ne potignim iremediabil de amănuntul imediat material cu valoare de instrument. Dar am impresia că dumneata m-a atras într-o cursă și cred că ar fi bine să reținem doar hazul întâmplării. Apoi m-a bănuit. Spune drept, e adevărată sau a inventat-o? E fapt adevărat că am intrat la medicină printr-o fraudă. În cazul acesta trăiască frauda, a izbucnit el. Între timp îi apăruse admirabilul volum de nuvele Manechinul lui Igor și a mai zăbovit pe marginea lui cred și astăzi că e cea mai bună carte din opera lui Papilian și una din cele mai bune ale literaturii noastre. Din plicina războiului, care își mutase frontul în apus, cursurile au început cu mare întârziere pe la sfârșitul lui ianuarie 1945. Transilvania de Nord fusese eliberată, dar Clujul încă nu era pregătit să-și reprimească universitatea. Am obținut bursa făgăduită și am izbutit astfel, prin mijlocirea primăriei, să închiriez o cameră mobilată la o săsoaică bătrână și singură pe o străduță din apropierea poștei. În Burgul Transilvan am găsit o atmosferă academică sensibil diferită de cea din București, mai ales în ce privește raporturile dintre profesori și studenți. Acestea aveau o eleganță cu totul particulară, ceea ce făcea ca distanța dintre catedră și anfiteatru să fie mai degrabă punte decât prăpastie. Rezidurile balcanismelor întârziate, cu care unii balici veneau de pe de liceului, erau sever reprimate printr-o privire de gheață și pereau în livada mare a studenților mai vârstnici. Profesorii li se adresau studenților cu domnilor colegi și domnișoarelor colege, nu numai de la catedră, ci și în conversațiile particulare. Între severitatea didactică și colegialitatea academică se interpunea un element esențial, seriozitatea, care le făcea să conviețuiască armonios. Firește, existau și exagerări. Înainte de sesiune, profesorul de histologie afișa un anunț care suna cam astfel. Deoarece examenul este un moment solemn în viața unui student, domnii colegi sunt invitați să se prezinte în ținută corespunzătoare. Aceasta însemna proaspăt tuns și bărbierit, costumul de duminică cu cravată și pantalon călcat, pantofi lustruiți, unghiile îngrijite. Profesorul însuși se prezenta în costum negru și mănuși albe. Dar nu era mai puțin adevărat că același om își făcea timp să examineze pe un student întârziat, dându-i întâlnire într-o berărie. Examenul se desfășura în fața două halbe, după care profesorul punea nota cuvenită și plătea consumația. În academismul sibian nu am surprins niciodată rigiditatea sau ridicolul pe care le prezumă gulerul scrobit. Din potrivă, mi s-a părut întotdeauna tonic, reconfortant, stimulator. Victor Papilian, deși își revendica cu mândrie o bârșie mehedințeană, avea și o proprietate rurală la Fratoștița, se integrase spiritului universitar transilvanean, căruia însă îi adăuga o nuanță de albastru-azur a propriei sale personalități, după care se modelau și numeroșii săi colaboratori imediați. Intrarea profesorului la curs reprezenta un moment solen și se desfășura ca un ritual liturgic întotdeauna același, fluent și fără ostentație. Amfiteatrul, amenajat în una din clădirile cazărmilor Dragalina, cu mult mai lung decât lat, ca o sală veche de cinematograf, avea o ușă în spate pentru studenți și două uși în peretele din față, de o parte și de alta a catedrei, ca altar. Cursul începea la oră fixă. Se deschideau întâi cele două uși, studenții se ridicau în picioare. După câteva secunde, apăreau oficianții procesiunii, pe două rânduri, în halate albe, începând cu cei mai mici preparatorii, asistenții, conferențiarii, șefii de lucrări, care se aliniau în fața primelor bănci. În urma lor, apărea profesorul, tot în halat alb, jovial, bucuros de o nouă întâlnire, îmbrățișându-ne cu ochii de pe înălțimea podiumului. Își începea prelegerea direct, fără introduceri inutile. El preda numai anatomia topografică, pe cea descriptivă lăsând-o pe seama colaboratorilor. Vorbea repede și clar cu rigoarea limbajului științific și cu paranteze de o mare plasticitate în care nu se putea să nu-l recunoști pe literat. Anatomia este, fără îndoială, cea mai rigidă și mai uscată disciplină a științelor medicale, dar Papilian realiza o performanță unică. Prelegerile lui se sfârșau întotdeauna și împotriva sobrietății didactice în aplauzele studenților. Dascărul avea darul de a-și încununa lecția cu o idee, dacă nu neapărat filozofică, cel puțin frumoasă. Îmi amintesc un asemenea final de prelegere la topografia inimii. Desigur, domnișoarelor și domnilor colegi, va trebui să vă obișnuiți să folosiți limbajul specific, să renunțați la unii termeni în favoarea altora. Nu veți mai spune țeastă, ci craniu, nu veți mai spune falcă, ci mandibulă, în loc de burtă veți folosi cuvântul abdomen, dar vă rog când vorbiți de inimă să nu-i spuneți cord. Cord sună urât, e oribil. A, ah, fără îndoială, va fi obligatoriu să spuneți, de, de pildă, rit cardiac sau afecțiune cardiovasculară. Dar când vorbiți de organul în sine, de acest miracol al corpului uman, de dragul căruia plămânul stâng s-a făcut mai mic spre a asigura un culcuș moale, spuneți-i inimă. Auziți, domnilor, ce minunat cuvânt are limba noastră pentru acest organ. Inimă, inimă, vine de la animă, care înseamnă suflet și din care s-au alcătuit cuvinte extraordinare ca mări nimos, adică lărgime de suflet, generozitate, dăruire, jertfelnicie, dragoste de oameni, să spuneți inimă, vă rog și vă implor. Nu cred avre vreunul din contemporanii studenției mele, medicale, să fi uitat prelegerea inaugurală a profesorului Victor Papilian din acel sfârșit de ianuarie 1945, Eram în sală aproape 400 de studenți pregătiți pentru primele noastre notițe. Am constatat însă cu nedumerire că profesorul începea să ne vorbească despre vechea lui pasiune pentru spectacolul de circ, Ah, nu pentru numerele animalelor dresate, acele ale plac copiilor, ci pentru performanțele acrobaților, acelor ce evoluează la prăjin, la frânghie, la trambulină și mai ales la trapez, acelor ce ne oferă priveriștea corpului omenesc în toată splendida lui desfășurare, conștiința a naturii și miracol al creației, priveriște care nu mai e rezultatul educării reflexelor condiționate, ca la elefant și câini, ci al inteligenței imaginației, voinței și îndrăznerii. Toată ora nu a vorbit despre nimic altceva decât despre corpul viu, unor tineri care, la disciplina lui, urmau să lucreze numai pe cadavre. Era o introducere în anatomie. Domnule profesor, l-am întrebat mai târziu, de ce ați vorbit despre acrobații de circând, când, pentru exact aceleași concluzii, ați fi putut vorbi despre gimnaști? pentru că, dragul meu, gimnastica e o idee didactică, pe când circul e o idee literară. Printre eminenții dascălei facultății de medicină, Papilian mai atingea o culme. Izbutise să fie în același timp și în egală măsură temut și iubit. Un Iuliu Hațieganu, de pildă, la anii cinci și șase, era mai mult iubit decât temut. Un Ion Goia, la anii trei și patru, inspira numai spaimă. Papilian le întrupa pe amândouă. Exigența lui devenise proverbială. Generațiile mai vechi le șopteau despre ea celor mai noi, se creaseră legende, anecdote și praguri etalon. Domnule, dacă ai trecut de papilian, ți-ai deschis drumul către goia, iar dacă ai scăpat și de goia, te poți scăli doctor. Severitatea lui papilian era aceea unui om drept, iar el și-o fundamenta pe criterii de etică profesională. Domnilor, spunea el uneori, să nu credeți cumva că sunt omul dracului. Vreau să vă atrag atenția că prin examenul de admitere, dumneavoastră nu ați făcut contract cu profesorii pentru ca aceștia să vă scoată neapărat medici. Când trec pe un student la un examen, o fac cu conștiința că în mâna lui am pus viața unui om. Când resping pe altul, trăie satisfacția că am scăpat un om de la moarte. În ceea ce facem noi, e o imensă răspundere morală, socială, națională, umană. Pe studenții buni îi fericit eu. Pe cei slabi, care vor trebui să ne părăsească, îi rog de pe acum să mă felicite ei pe mine. Spaima de papilian era examenul practic, care îl preceda pe cel scris și care consta dintr-o singură întrebare, eliminatorie. Materia trebuia știută, cum spuneau balicii, la marele fix. Dom'le, dacă ai ajuns la scris, ai 15 întrebări. Răspuns bine la 10, într-o dungă la 2 ioc la celelalte și te-ai descurcat. Problema însă e să ajungi, că dacă îți vine, domnule, papilian cu o bază de craniu și vâră vârful creionului într-o găurică mică de tot, că de abia o vezi și te întreabă grăbit, domnule coleg, cum se numește nervul care trece pe aici și nu caz exact pe nervul ăla, ai zbârcit-o, o Adio, vacanță. Dacă ai căzut pe undeva pe aproape, îți zice, domnule coleg, îmi pare rău, ne revedem la toamnă. Iar dacă ai spus o enormitate, îi se adresează laborantului, ține-te rog, paltonul, că domnul se grăbește. Toate acestea țineau și de realitate și de folclorul academic al tuturor generațiilor de studenți. Eu însă aveam, să-mi dau seama, încă din primele luni, că examenul cel mai complex cu amețitoare înșurubări în zonele obscure ale spiritului se consumă nu la proba scrisă, nici la cea practică, ci în sala de disecție.